Történet a buszvezetőről, aki Isten akart lenni. A történet egy buszvezetőről szól, aki egyszer sem volt hajlandó kinyitni az ajtót azoknak, akik lekésték a buszt. Egy buszvezetőről, aki az égvilágon senkinek sem volt hajlandó kinyitni az ajtót. Sem a levert gimnazistáknak, akik a busz után futva szomorú tekintetet vetettek rá, pláne nem azoknak az ideges szédzsek is embereknek, akik az ajtón dörömböltek, mintha nem is késtek volna el, és a vezetővel nem volna valami rendben, sőt, még azoknak az öreg néniknek sem, akik telepakolt barna papír szatyraikat cipelve remegő kézzel integettek neki. És nem gonoszságból nem nyitotta ki, mert szemernyi gonosság sem volt benne, hanem... Meggyőződésből! Az volt ugyanis a meggyőződése, hogy még ha mondjuk csak fél perccel hátráltatná is a haladásban az, aki így lemarad a buszról, és emiatt negyedórát órát veszít az életéből, az utasokkal szemben akkor is úgy méltányos és igazságos, ha nem nyitja ki az ajtót. Ezeket a fél perceket tudnélik a busz minden egyes utasa elveszíteni. És ha mondjuk Ülabuszon hatvan ember, aki senkinek nem ártott semmit, és időben odaért a megállóba, azzal ők összesen fél órát vesztenének, ami a negyed óra kétszerese. Ez volt az egyetlen oka, hogy soha nem nyitotta ki az ajtót. Tudta, hogy az utasoknak fogalmuk sincs erről, és azoknak sem, akik futnak utána és integetnek, hogy nyissa ki. Azt is tudta, hogy a legtöbben egyszerűen köcsögnek nézik, és azt gondolják, hogy neki is sokkal-sokkal egyszerűbb lenne, ha hagyná őket felszállni, és köszönetet, meg mosolyt kapna érte. Csak hogy a vezetőnek egy pillanatra sem okozott gondot, hogy a köszönet és mosoly, valamint az utasó kényelme között válasszon, és ő az utazó közönség kényelmét részesítette előnyben. Azt az embert akinek a legjobban kellett volna szenvednie a buszvezető meggyőződése miatt, Ádinak hívták, csak hogy ő a történet többi szereplőjével ellentétben még csak meg sem kísérlete, hogy fusson a busz után, mert lusta volt és kétségbe esett. Ez az Ádi egy ízlelőnek nevezett étkezdében volt segédszakács, ami az ostoba tulajdonos legsikerültebb szójátéka lehetett. Az itt kapható ételeknek egyáltalán nem volt különös ízük, ádi maga viszont kedves ember volt. Olyan kedves, hogy időnként, ha egyik másik adag különösen félre sikerült a keze alatt, személyesen szolgálta fel a vendégeknek, hogy szabadkozhasson. Az egyik ilyen szabadkozása során esett meg vele, hogy találkozott a boldogsággal. Vagy legalábbis a boldogság ígéretével egy... Lány személyében, aki volt oly bájos, hogy megpróbálta végigenni az elfuserált marhasőtet, csak hogy Ádi ne érezze kínosan magát, miközben ő tisztában volt vele, hogy olyan az íze, mint a cipőtalpé. A lány nem volt hajlandó elárulni a nevét, sem megadni a telefonszámát, ám elég kedves volt ahhoz, hogy beleegyezze, másnap ötkor találkozik vele egy előre megbeszélt helye. A delfináriumnál, hogy pontosabbak legyünk. Ádinak volt egy betegsége. Egy betegsége, ami miatt elég sok dolgot lekésett már életében. Nem olyasféle betegség, amitől mirigyek duzzadoznak az arcodon, vagy ilyesmi, mindazonáltal elég sok kárt okozott már neki. A betegsége miatt mindig tíz perce tovább aludt, és semmilyen ébresztő ura nem tudta felkelteni. Emiatt mindig később is ért a munkába az íz lelőbe. Emiatt és a buszvezetőnk miatt, aki az utas közönség kényelmét fontosabbnak tartotta, mint az egyéni hálálkodások begyűjtését. Csak hogy most elhatározta, mivel a boldogságról volt szó, hogy legyőzi a betegségét. Délutáni alvás helyett ébren marad és tévét néz, de hogy még jobban bebiztosítsa magát, nem csak egy, hanem három vekkert is beállított, és még telefonébresztést is rendelt. A betegségi azonban gyógyíthatatlan volt. Ádi álomba szenderült, mint egy kisbaba a gyerekcsatorna előtt, és egész testében átizadva, millió-billió óra fültépő zajára ébredt. Tíz perccel később. Abban a ruhában, amiben aludt, kilépett az utcára, és futni kezdett a megálló felé. Már nem is emlékezett rá, hogyan kell futni. Ahányszor lelépett a járdáról, a két lába mindig összegabajodott kicsit. Utoljára iskolás korában futott életében, míg mielőtt hatodik környékén rájött, hogy el lehet lógni tornaóráról. Ezúttal azonban teljes erejéből futott, nem úgy, mint tornán. Most ugyanis volt mit vesztenie és a fájdalom a mellében, meg a sok noblesz cigaretta miatti zihálás mind eltörpült e boldogság utáni hajszájában, semmi sem állhatott az útjába, kivéve a 62-es vonalán közlekedő vezetőnket, aki pont akkor csukta be az ajtót, és kezdett el kiállni a megállóba. Látta ádít a tükörben, de, mint már mondtuk, megvolt a maga meggyőződése, logikus meggyőződése, ami mindenek előtt az igazságosságra való törekvésen és egyszerű matematikán alapult. Csak hogy ádit, nem érdekelte a matematika, életében először tényleg időben oda akart érni valahova, úgyhogy rohant tovább a busz után noha semmi esélye sem volt. A szerencse? Váratlanul. Ádi segítségére sietett. Igaz, csak félig meddig. A busz megállótól száz méterre, ugyanis volt egy közlekedési lámpa. És a lámpa pont azért váltott pirosra, hogy a busz odaért. Ádinak sikerült utolérnie a buszt, és odavonzolnia magát a vezető ajtajához. Még csak nem is kopogott az üvegen, hisz elejesen volt, csak nedves szemekkel a vezetőre nézett, s fulladozva és fulladozva, is zihába téltre esett. A vezetőnek erről eszébe jutott valami. Valami régi dolog. Még abból az időből, mielőtt buszvezető akart volna lenni. Amikor még Isten akart lenni. Egy kicsit szomorú emlék volt ez, hisz a vezető végül nem lett Isten, ugyanakkor vidám ismert buszvezető lett, és ez volt a második, amit a legjobban szeretett volna. A buszvezetőben egyszerre felidéződött hogyan ígérte meg akkor magának, hogyha a végén Isten lesz, irgalmas és könyörületes lesz, és meghallgatja minden teremtményét. És amikor az ülésről az aszfalton térdelve megpillantotta Ádit, egyszerűen nem bírta tovább, is minden meggyőződés meg matematika ellenére kinyitotta neki az ajtót. Ádi pedig felszállt, és még csak meg sem köszönte, hisz levegőt is alig kapott. A történet olvasását leginkább itt érdemes abba hagyni, mert annak ellenére, hogy Ádi időben odaért a delfináriumhoz, a boldogság végül nem jött el. A lánynak ugyanis volt barátja. De mivel kedves lány volt, nem akarta elárulni Ádiónak inkább úgy döntött kihúzza magát az egészből. Ádi majdnem két órán át várta a megbeszédt padon. Ahogy ott tűlt, különféle csüggesztő gondolatok jártak a fejében az életről, majd megnézte a napnyugtát, ami is jól sikerült, és arra gondolt, mindjárt izomgörcsöt kap. A visszaúton, amikor már nagyon haza akarózott érnie, messziről megpillantotta a buszt. Ott várakozott a megállóban, és szálltak lerúle az emberek, de tudta, ha lenne is ereje is akarata a futáshoz, akkor sem érhetné utol. Lassan haladt tovább. Minden lépésnél érezte milliónyi fáratizmát és amikor végre odaért a megállóba, látta, hogy a busz még ott áll, és vár rá. És a vezető az utasok minden mérgelődése motyogása és hangos unszolása ellenére megvárta, amíg Ádi fölszáll, és addig nem ért hozzá a gázpedálhoz, amíg nem talált magának ülőhelyet. Majd mikor elindult, a tükörben szomorúan rákacsintott ádira ami már-már már elviselhetővé tette az egész ügyet.